בראשית פרק ל"ה ויומר אלוהים אל יעקב קום, עלב ותאל, אל, ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך, בבול חכם מפני עשו אחיך. ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, והיטהרו, והחליף ושמלותיכם ונקומה ונעלה בית אל, ואעשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי, ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי. ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנחר אשר בידם, ואת הנזמים אשר באוזניהם, ויטמון אותם יעקב תחת האלה אשר עם שכם. ויסעו, ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנען היא בית אל, הוא וכל העם אשר עמו. ויבן שם מזבח, ויקרא למקום אל בית אל, כי שם נגלו אליו האלוהים בברכו מפני אחיו. ותמות דבורה מי נקת רבקה, ותיקבר מתחת לבית אל, תחת העלון, ויקרא שמו עלון בחוט. וירא אלוהים אל יעקב עוד, בבואו מפדן ארם, ויברך אותו. ויאמר לו אלוהים, שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. ויקרא את שמו ישראל, ויאמר לו אלוהים, אני אל שדי, פרה ורווה, גוי וקהל גוים יהיה ממך, ומלכים מחלציך יצאו. ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק, לך אתננה, ולזרעך אחריך אתן את הארץ. ויה על מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו. ויעל יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו, מצבת אבן, ויסח עליה נסך, ויצוק עליה שמן, ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו שם אלוהים, בית אל. ויסעו מבית אל, ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה, ותלד רחל, ותקש בלידתה. ויהי והקשותה בלידתה, ותאמר לה המיילדת. אל תראי! כי גם זה לך בן. ויהי בצאת נפשה, כי מתה, ותקרא שמו בן אוני, ואביו קרא לו בנימין. ותמות רחל, ותיקבר בדרך אפרתה, היא בית לחם. ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל, עד היום. ויישא ישראל, ויית אוהלו, מהלאה למגדל עדר. ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן, וישכב את בלהה, פילגש אביו, וישמע ישראל. ויהיו בני יעקב שנים עשר, בני לאה, בכור יעקב, ראובן, ושמעון, ולוי, ויהודה, וישכר, וזבולון. בני רחל, יוסף, ובנימין. ובני בלהה, שפחת רחל, דן ונפתלי, ובני זלפה, שפחת לאה, גד ואשר. אלה בני יעקב, אשר יולד לו בפדן ארם. ויבוא יעקב אל יצחק אביו, ממרה, קריית הארבע, היא חברון, אשר גר שם אברהם ויצחק. ויהיו ימי יצחק, מעט שנה ושמונים שנה. ויגבה יצחק וימות, ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים, ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו.